Estamos con Ángel de la Cruz, co-guionista da película Arrugas, que gañou dos gollas, o de mellor película de animación e o de mellor guión adaptado. Boa tarde, Ángel. Hola, boa tarde, que tal? Bueno, hoxe proxectou a película completa, pero xa ano pasado no Festival de Cannes se proxectaron un pouquinho deste filme. Pois sí, se nos invitou ano pasado a vir a facer unha, unha pequena presentación, e bueno, ainda estaba sin rematar, ainda que foi, a, foi un proceso de producción bastante rápido, Porque foi dous anos que traen unha película de animación eh, Pouco E xa tiñamos algo E eh, bueno, outro xa aquí E eh, bueno, xa que a película estreada Con Goya, con premios internacionais Que está conseguindo por aí Porque a verdade é que a festival onde vai eh, Festival que trae algo ¿no? Pois eh, nos volveron a invitar E eh, bueno, era era casi de recibo estar aquí outra vez ¿no? eh, casi, casi empezou aquí o proxecto ¿no? Pois é que sí Entón, que significou o festival de cans A nivel de promoción do Duixo Alga ligo. É, pois é moi importante, a verdade é que eu creo que viñen por primeira vez xa na terceira ou cuarta edición, non vi as primeiras, pero en seguida foi un festival que calou o fondo, non só aquí en Galicia, sino xa en toda España, esa incluso ahora se está empezando a falar dele internacionalmente, porque eu conheço a moita xente en Madrid, actores non galegos, eh, actores de, de, de toda España, directores e tal, que xa escoitaron falar dele e xa queren vir, porque é algo como moi fresco como moi dinámico e eh, iso, pois, pues, eh, axuda tamén a promoción das películas, claro. Xusto, ¿no? iso nos os veciños outro día, que dan a nos entrevistamos e comentábamos que eles eh, sabían que dentro de Madrid e outros puntos de España estaban interesados no festival, e acudir aquí incluso sábado, sin ser convidados ni nada Pois pues, sí, sí, e eh, <risas> xa se fala tamén del por aí, que todo mundo xa quere vir a este festival, non? eso mm. pois pues, é eh, pues, eh, estupendo. Bueno, e de feito xa, en pouco tempo, porque para ser un festival tan tan novo ainda, non? Na nona edición, eh, xa academia xa considera que o, o... Os as curtometraxes premiadas aquí poden optar directamente ao Goya, non? Que é unha forma de selección, non todos, hai moi poucos festivais que lle sirve a súa a súa a, o, o galardón principal do festival para poder competir nos Goya, pois este é un deles con tan poucos anos de vida. Bueno, Ángel, pola parte de que che toca ese Goya a, o mellor llei adoptado, que significa para ti? Como pois pues, sabe, verdade que me fixo moita ilusión eu xa subir a recoller o Goya de animación do Bosque Animado do Señor Autor de San Juan, pero este o que ten un pouco de profesional en si, sí, no? porque, bueno, golla de animación e golla todo o equipo Ame, e, e aquí tamén e, o do guión se pois, interviu moita xente, éramos catro guionistas que firmamos o, o, o guión que asignamos o guión, pero tamén estaba eh, o, o productor sugerindo cousas, o sea, sempre é un traballo no equipo pero... Era, foi como un fito, de alguna forma Era a primeira vez en España Que unha película estaba nominada os, os, O, o mellor guión adaptado Unha película de animación nominada, adaptado, E xa eso era un grandísimo logro Un grandísimo triunfo Incluso nos Estados Unidos tampouco hai tantas O Oscar, alguna vez nominaron A películas de animación O mellor guión para Oscar Pero non é algo moi comum, moi corrente Entón nos estábamos ya encantadísimos Con a nominación porque eh, Abríamos pues, unha porta no No? pero bueno, xa conseguilo foi a bomba, claro. Eh o que pasa que que non eh, bueno, pensábamos que non no que non no, no lo iban a dar. Eh eh foi eh, estar Pedro Almodóvar, Fierroyai, Benito Zambrano, que además de ser guionistas son recoñecidos directores e todos eh, tiveron premios alguna vez, pois nós éramos os últimos da lista, non para De feito, en plan anécdota, contoche que que Pedro eh Pedro Remodova estaba na primeira fila e cierma segunda Benito Zambrano na terceira e nos na 15 xa <risa> o sea, que nos deran por descartados totalmente o sea que foi unha sorpresa para todos, incluso para nós Ademais, esta película, polo que dixetes o principio da proyección é moi especial xa o sea, que incluso xa queres dicir que choraste sobre o final, o como quedou a película non o completas xa Si, sí, si, sí, esa é a primeira vez que me pasaba porque claro, ti, cando estás traballando unha perigua tanto tempo, levávamos máis de dous anos traballando nela, xa coñeces todos os secretos xa coñeces de que vai en fin, pois non é normal des un pouco esa perspectiva, non é normal que te, que te, que te sintas así emocionado con unha película, non? Pero sí, cando vimos, por fin rematada con todo, ca música, con en fin, con, totalmente acabada, ca, o último que se fai, que foi a mezcla de son de son, eh, pois sí, creo que estábamos sete nada máis na sala, o director todo nervioso, porque non sabía ver como íamos arrecenar os demais, eh, e a verdad que... Eh, no sé, en ese momento foi... Eh, no momento nos, no que nos demos conta de que teñamos algo especial, eh, porque hasta ese momento pues, era unha película que na que confiábamos, pero que, bueno, podía salir ben ou podía salir mal o sea, non, nunca xa digo, despois de estar traballando tanto tempo chega, chega un momento en que perdes un pouco a, a visión en consunto ¿no? e, e foi aí en ese momento cando nos demos de conta de que de que era algo especial, que era unha pequena unha pequena solla, que despois se comprobou xa, en canto, ou houve o primeiro pase de público en San Sebastián e, vimos aí a xente do cine tamén emocionada, pero ao mesmo tempo sorrinte, pois hum mm, Pues, eh, pensamos que sí que conseguimos esa masia especial que as veces se consigue ¿no? uh -huh. eh, Bueno Ángel, sé que non nos podes allantar moito, pero hai un proxeto no que estás trabalhando tamén relacionado con CANS contanos algo Bueno, sí, ese son productor me, me, me, me ofrecín porque me ofreceron, vamos, a, a participar na producción, en a, no financiamento porque me parece unha idea bueno, que, que, que era, a mí me gustou moito e eh, protagonismo organizada por dous, por dous eh, eh, homens de aquí de, de Cáns que están xubilados, eh, Juan e Serafín que viven aquí en Cáns, que son de aquí de Cáns, eh, que fixeron ao servicio militar hai moitos anos, hai cincuenta tantos anos, eh, eh, en Zaragoza coincidindo o carro da xe de Salomón a raíña de Saba de Quimbido, onde traballaba allí na lollo brígido. Eh, o que pasa é que eles traballaron a película pero non chegaron a coñecer a, a Gina e sempre se les quedou esa espiña aí clavada no? e agora, eh, pois decidiron ao cabo dos anos, facer unha viaxe desde Cannes a Roma para ir a conhecer a Gina, pasando por os sitios de rodarse reencontrándose con bellos compañeros en fin, non podo contar moito máis pero a historia arranca aquí con dous fichos de Cannes, como decía Pato e eh, eh, bueno, estamos rematando xa, esta película está rodada non podo contar nada porque a directora a Susana Sotelo pois eh, me mata si casi con todo algo pero está, estamos acabando a montase a postproducción esperamos tela rematada en setembro en ese momento xa bueno, decidir a, a mellor data de estrella o mellor festival para que empece o seu recorrido pero sen dúbida o ano que ven seguro que a traemos aquí para que a beixades como el óxido Estaremos aquí para, para Abelantón gracias por atendernos Ángel de la Cruz Gracias a ti